Hónapok teltek el anélkül, hogy bármiféle olvadás következett volna be a két vadmacskához fűződő viszonyomban, és éppen ezért növekvő sejtelemmel figyeltem, hogy Oli vastag bundája kezd megint gyalázatos állapotba kerülni. Az ismerős csomók és gubancok újra megjelentek. A bunda egy év leforgása alatt csúnyább lett, mint valaha. Napról napra világosabbá vált, hogy tennem kell valamit. No de sikerül-e megint túljárnom az eszén? Muszáj megpróbálnom. Ugyanazokat az előkészületeket tettem, mint az első alkalommal. Helen felhelyezte a nebutálos ennivalót a támfalra, ezúttal azonban Oli csak megszagolta, megnyaldosta, s aztán elporoszkált. Próbálkoztunk a következő etetési időben is, de Oli mélységes gyanakvással vizsgálgatta az ennivalót, és aztán elfordította a fejét. Nyilván megérezte, hogy valami készül ellene. Szokásos pózomban áldogáltam a konyha ablaknál, amikor Helenhez fordultam. Meg kell próbálnom elkapni. Elkapni? És gondolod, hogy a merítő zsákoddal? Nem, nem, Oli már nem, kis cica. Most már nem tudnék a közelébe férkőzni. Akkor hát hogyan? Kinéztem a támfalon gubbasztó, ápolatlan külsejű fekete állatra. Mondjuk mögé bujok, amikor eteted, aztán elkapom és bevágom a ketrecbe. Elviszem a rendelőbe, elkábítom, és rendbehozom a szőrét. Elkapod, és aztán bezárod a ketrecbe? Helen hangjából hitetlenkedés csendült ki. El se tudom képzelni. Elhiszem, de elkaptam én már néhány macskát életemben, és elég gyors vagyok. Ha <háh> Csak el tudjak bújni. Holnap megpróbáljuk. Feleségem tágra nyitott szemekkel nézett rám. Láttam rajta, hogy nem igen hisz a vállalkozás sikerében. Másnap reggel Helen frissen szeletelt finom tőkehalat tett ki a támfalra. A macskák imádták a nyers tőkehalat. A főthalért nem voltak oda, ennek azonban nem tudtak ellenállni. A nyitott ketrecet elrejtettük. A macskák peckesen lépkedtek a támfalon. Vörészőre csillogott és ragyogott. Oli viszont szívfacsaró látványt nyújtott, összecsomósodott bundájával, a nyakáról és a testéről lelógó csúf gubancokkal. Helen a maga szokásos módján sürgött-forgott körülöttük, aztán, amit macskái boldogan lehajoltak az ennivalóhoz, visszatért a konyhába, ahol lesben állta. Jól van, mondtam. Most nagyon lassan menjél ki újra, én majd szorosan mögét bujok. Ha odamész Olihoz, a harra fog figyelni, és talán nem vesz észre engem. Helen nem válaszolt, én pedig a hátába fúródtam. Testünk tetőtől talpig összeért. Rendben, indulhatunk. Ballában mal megbögtem az övét, és egyszerre mozogva kisosztottunk az ajtó. Ez nevetséges suttogta Helen mintha kabaréba lépnénk fel. A nyak szétjéhez simultam, és a fülébe súgtam csak mennyien nyugodtan. Ahogy összenőve a támfalhoz értünk, Helen kinyújtotta a kezét és megcillogatta Oli fejét. Őt azonban annyira lekötötte a tőkehal, hogy fel sem nézett. Ott volt előttem, melmagasságban, néhány lábnyira tőlem. Tudtam, hogy kedvezőbb lehetőség nem kínálkozik számomra. Helen mögül kinyúlva, tarkon ragadtam Olit, és néhány másodpercig úgy tartottam, miközben hátsó lábai cséphadaró módjára dolgoztak, aztán a ketrecbe lögtem. Ahogy rácsuktam a fedelet, egy mancs jelent meg kétségbe esve az egyik oldalon, de visszanyomtam, majd lezártam a ketrec acélpántjait. Oli számára már nem volt menekvés. A ketrecet felemeltem a támfalra. Szemeink találkoztak, és visszahőköltem a rácsokon keresztül rám meredő vádló tekintettől. – Már megint te vagy az? Hihetetlen! – mondták a szemei. – Hogy lehet valaki ennyire alattomos? Az igazat megvalva elég rosszul éreztem magam. A szegény macska bár támadásomtól nagyon megrettent, meg sem próbált karmolni vagy harapni. Úgy viselkedett, mint a többi alkalommal. Csak arra gondolt, hogyan meneküljön. Nem hibáztattam, hogy a legrosszabbakat gondolja rólam. Nem baj, mondtam magamban. A végeredmény a fontos. Az, hogy Oli újra szép lesz. Rá sem fogsz ismerni magadra, öreg fiú. Mondtam a megdermedt kis lénynek, amely ketrecében kuporgott a mellettem lévő ülésen, miközben a rendelőhöz hajtottunk. Tökéletesen rendbehozom a külsődet, pompásan fogsz kinézni, és felségesen érzed majd magad. Siegfried felajánlotta a segítségét, és Oli, miután az asztalra tettük, remegvetülte, hogy foglalkozzunk vele, és beadjuk az intravénás altatószert. szert. Amikor békésen elszenderült, vadörömmel láttam neki a munkának. Szétbogoztam és nyírtam a bundáját, majd a nyírógéppel is végigmentem rajta. Végül hosszan fésültem, amíg az utolsó apró csomó is eltűnt. A kezelés záró akkor gyaként még frizulát is rögtön neki. <gül> Szigfried elnevette magát, amikor dolgon végeztével olita magasba tartotta. Hát, <gül> bármelyik macska szépségversenyen győzne, mondta. Szavai eszembe jutottak másnap reggel, amikor a macskák a támfalhoz jöttek a reggeliükért. Vöré még mindig gyönyörű volt, de ezúttal majdnem túl tett rajta peckes járású fivére, akinek sima, fényes szőre csak úgy szikrázott a nap Helen el volt ragadtatva Oli külsejétől, és úgy simogatta a hátát, mint aki el se tudja hinni az átalakulást. Én persze a szokásos helyemről csak lopfakú kucskáltam ki a konyha ablakon át. Tudtam, jó időbe bele fog telni, amíg Oli színe elé kerülhetek. Nagyon hamar világossá vált, hogy Ázsionból csak vesztettem, mert elég volt kilépnem a hátsó ajtón, s Oli már is futásnak eredt a rétek felé. A helyzet olyan súlyosá vált, hogy már kezdtem kétségbe esni. Helen, mondtam egy reggel, ez az egész Olival már kezd az idegeimre menni, bár tudnék tenni valamit. Tudsz, Jim, mondta. Meg kell igazán ismerned, és neki is meg kellene ismernie téged. Morcos arcot vágtam. Félek, ha megkérdeznéd, azt mondaná, hogy már éppen eléggé ismer engem. Igen, igen, de ha belegondolsz, ezek a macskák már évek óta vannak nálunk, ám belőled vajmi keveset láttak, csak vészhelyzetben találkoztak veled. Én etetem őket, én beszélgetek velük, én simogatom őket minden áldott nap. Engem ismernek és bíznak bennem. Ez így igaz, de nekem nincs időm az ilyesmire. Tudom, hogy nincs. A te életed egy nagy rohanás. Még be sem teszed a lábad a házba, már is újra menned kell. Gondolataimba mélyedve bólintottam. Ellennek nagyon igaza volt. Az évek során hozzám nőttek ezek a macskák. Mindig jól esett látnom, ahogy leszaladnak a lejtőn az ennivalójukért. A magas fűben játszadoznak a mezőn, vagy ahogy Helen kényezteti őket. Én azonban többé-kevésbé idegen vagyok a számokra. Belém hasított a felismerés, hogy a macskákkal együtt töltött időm milyen gyorsan elszállt. Valószínűleg már túl késő. Szerinted tehetek még valamit? Igen, mondta Helen. El kell kezdened etetni őket. Valahogy keríts rá időt. Jó, tudom, hogy nem fog mindig menni, de meg kell próbálni. Túl vadak? Egyáltalán nem. Nyilván sokat láttál már együtt bennünket, csak azután néznek rá az ennivalójukra, hogy egy jó darabig mellettük vagyok. Figyelmet és barátságot igénylik leginkább. De én már elvesztettem minden reményem, látni sem bírnak. Kitartónak kell lenned. Nekem is hosszú időbe telt, amíg kivívtam a bizalmukat, különösen vörjét. Mindig is ő volt a félénk ebbik. Még ma is kereket old, ha túl gyorsan simítom végig rajta a kezem. A történtek ellenére azt hiszem, olival talán könnyebben boldogulsz. Óriási szeretetésség van abban a macskában. Jól van, mondtam. Adj ide az ennivalót és a tejet. Már is elkezdem. Ezzel kezdetét vette életem egyik kis hős története. Minden alkalommal én hívtam le őket, én helyeztem el az ennivalót a támfal tetején. Én álltam ott és vártam rájuk. Kezdetben hiába vártam. Láttam, hogy a fáskamrából figyelnek, egy fekete-fehér meg egy sárga-arany-fehér arc lett a szalma ágyban. És egy jó ideig csak azután merészkedtek le, hogy visszavonultam a házba. Az új rendszert nehéz volt működtetni, mert a kötelesség szabálytalan időközönként szólított el, és néha, amikor korra reggel híváson volt, a macskák nem kapták meg időben az ételüket. De az egyik ilyen alkalommal, amikor a reggelivel már több mint egy órát késtem, Évségük legyőzte félelmüket, és óvatosan lejöttek, mi alatt én még mozdulatlanul álltam a falnál. Gyorsan ettek, ideges pillantásokat vetettek rám, aztán elszaladtak. <gül> Elégedettem, mosolyogtam. Á, megtörtént az áttörés. Ezután hosszú időszak következett, amikor csak ott álltam, mi alatt ők ettek, és a végén megszokták, hogy ilyenkor jelen vagyok. Aztán megpróbáltam óvatosan kinyújtani az egyik kezem. Először visszahőköltek tőle, de ahogy teltek, múltak a napok, láttam, hogy egyre kevésbé félnek a kezemtől, és reményeim kezdtek feléledni. Ahogy Helen megjövendölte, Vöri volt az, akit a legkisebb mozdulatom is elriasztott. Oli pedig, miután visszavonult, fürkésző pillantást vetett rám, mintha azt akarta volna közölni, hogy talán hajlandó elfeledni a múltat és felülvizsgálni arról a alkotott véleményét. Határtalan türelemmel sikerült a kezemet napról-napra közelítenem hozzá, és sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor végre megállt, és hagyta, hogy mutató megérintsem a pofiját. Gyengéden cirógattam a szőrét, ő pedig tagadhatatlanul barátságos szemekkel nézett rám, <gül> majd elinnadt. Helen! – fordultam a konyha ablak felé. – Sikerült! Végre barátok lettünk, ha-ha, már csak időkérdése, és ugyanúgy fogom círógatni, mint te. Valami megfoghatatlan öröm és elégedettség töltöttem. Ostobának tűnhetett ez egy olyan ember részéről, aki minden nap különféle állatokkal foglalkozott. De tény, hogy nagy örömmel néztem az elkövetkezendő évek elébe, melyek során barátomnak tudhatom majd ezt a macskát. Tévedtem. Akkor még nem tudhattam, hogy Oli 48 órán belül halott lesz. Másnap reggel Helen kiáltozására lettem figyelmes a hátsó kertből. Hangja zaklatott volt. – Jim, gyere gyorsan, Olival történt valami! Kirohantam, és Helen majdnem a lejtő tetején a fáskamra közelében állt. Vöri is ott volt, de Oliból csak egy sötét foltot láttam a fűbe. Ahogy Oli fölé hajoltam, Helen a karomba csimpaszkodott. Mi történt vele? Oli mozdulatlan volt, lábai kinyúltak, domborúháta ijesztően megmerevedett, tekintete a semmi berévet. Azt hiszem, azt hiszem meghalt. Strigim mérgezésnek tűnik. Ám ahogy beszéltem, Oli megmozdult. Várj csak, mondtam. Még életben van, I igaz már csak alig. Láttam, hogy a merevsége engedett, felemeltem és be tudtam hajlítani a lábait anélkül, hogy a merevség visszatért volna. Ez nem strisin, olyasmi, de nem az. Az agyával lehet valami, talán szélütés érte. Kiszáradt szájjal vittem le a házhoz, ahol mozdulatlanul feküdt, és alig lehetett érzékelni, hogy lélegzik. Helen könnyeivel küzdködve szólt hozzá: Tudsz segíteni rajta? Azonnal elviszem a rendelőbe, minden tőlünk telhetőt elkövetünk. Megcsókoltam Helen könnyáztatta arcát, és kiruhantam a kocsihoz. Siegfrieddel elbódítottuk akolit, mert lábaival kalimpálni kezdett, aztán különféle antibiotikum és steroid inekciókat adtunk be neki, majd intravénás infúzióra tettük. Néztem a nagy ketrecben fekvő macskát, és erőtlenül megránduló -meg mancsait. Többet, ugye, nem tudunk tenni. Szygfried megrázta a fejét és széttárta a karját. Ami a diagnózist illette, egyetértett velem. Szélütés, gutaütés, agyvérzés. Nevezhetjük bárminek, de bizonyosan az aggyal volt a baj. Láttam rajta, hogy ő is kilátástalannak tartja a helyzetet. Egész nap oli tápoltuk, és délután egy rövid időre azt hittem, hogy állapota javul. Estére azonban újra kómába esett, és éjszaka meghalt. Hazavittem, kiemeltem a kocsiból, és most, hogy élete véget ért, szinte bántotta a szememet fényes, gubancoktól mentes bundája. Közvetlenül a fáskamra mögött temettem el, alig néhány lábrinyra a szalmaájtól, ahol oly sok éven aludt. Az állatorvosok nem különböznek másoktól, amikor elvesztik kedvenc állatukat, és hellennel együtt bizony komiszul éreztük magunkat. Reméltük, hogy az időmúlása csillapítja majd szomorúságunkat, de volt még egy szívszaggató dolog, amivel foglalkoznunk kellett. Mi tévők legyünk Vörivel. A két macska szinte összenőtt számunkra, nekünk ők mindig ketten léteztek. Egyértelműnek látszott, hogy Vöri szemében a világ tökéletlen Oli nélkül. Több napon át semmit sem evett, újra meg újra hívtuk, de csak néhány méternyire hagyta el a fáskamrát, zavartan körülnézett, és aztán visszatért fekhelyére. Az évek során soha sem jött le egyedül a lejtőn, és az egyik legelszomorítóbb látvány, amelynek valaha is tanulja voltunk, az a zavarodottság volt, ahogyan a nyakát tekergette örökösen, keresve kutatva társát. Ellen napokon át a helyén tette, míg végre sikerült a falra csalogatnia. De Vöri úgy szólván mindig úgy dugta be a fejét a tába, hogy közben hol erre, hol arra kém lehet. Még mindig arra várt, hogy Oli egyszer csak felbukkan, és együtt teszik vele. Nagyon magányos, mondta Helen. Most még többet kellene kedveskednünk. Többet fogok hozzábeszélni odakint, de bárcsak be tudnánk csalogatni magunkhoz. Ez lenne az igazi megoldás. Viszont érzem, hogy sohasem fog sikerülni. Néztem a kislét, és közben azon gondolkodtam, hozzá tudok-e valaha is szokni, hogy csak egyetlen macskát látok a támfalon. Azt azonban még álmomban sem tudtam volna elképzelni, hogy Vöri a kandalló mellett, vagy helen ölébe tüldögéje. Igen, igazad van, de talán tudok tenni valamit. Oliver sikerült összebarátkoznom, most megpróbálkozom Vörivel. Tudtam, hogy hosszú és talán reménytelen feladatra vállalkozom, mert a technőt tarka macska volt mindig a félénkebbik a kettő közül, de célomat nagy eltökéltséggel követtem. Etetési időben, meg amikor csak tehettem, mindig megjelentem a hátsó ajtónál. Kezemmel integetve csalogattam vörit, és kedveskedtem neki. Hosszú ideig, bár az ennivalót elfogadta tőlem, nem engedett a közelébe. Aztán talán azért, mert annyira szüksége volt társaságra, hogy úgy éreztem, jobb híján be kell érnie velem, eljött a nap, amikor nem lépett hátra, hanem hagyta, hogy ujjammal ugyanúgy megérintsem pofiát, mint olival tette. A fejlődés ezt követően lassú, de töretlen volt. Hetekbe tellett, amíg az érintéstől áttérhettem pofia a aztán a fülek gyengét dörzsölgetésére, míg végül kezemet végig simíthattam egész testén, és megcsiklandozhattam farkatövét. Ettől fogva soha nem álmodott meghittség alakult ki közöttünk fokozatosan, és eljött az az idő is, amikor csak azután nézett az ennivalójára, hogy a támfal tetején hosszan fels alá lépkedett, bódogan pupozta a hátád a kezemhez, testét pedig a vállalba fogta. Naponta ismétlődő érzelem nyilvánításai közül az volt az egyik leggyakoribb kedveskedése, hogy órát az enyémhez nyomta, és egy ideig a szemembe nézve kővé merett a támfalon. Hónapokkal később egy reggelen ugyanebben a pózban voltunk Vörivel. Ő a falun ült, órát az enyémhez dörgölve bámulta szemembe, és úgy hívott magába, mint aki csodálatosnak is, olyannak, akivel nem lehet betelni. Amikor egy hang szólalt meg mögöttem. Lám, lám, így dolgozik egy állatorvos, mondta Helen gyengédem. És ilyen boldog, mondta mozdulatlanul, miközben mélyen beletekintettem a barátságtól fénylő zöld macska szemekbe, amelyek alig pár hüvelyknyire voltak az én szemeimtől. Jobb, ha tőlem tudod meg, ez életem egyik legnagyobb diadala.